Get to the chopper! Hej och välkommen till filmpodden nummer 32. Tjena Gustav. Tjena Per. Och tjena Fanny. Hej! Vi, eh, vi drar lite Wikipedia om Fanny va? Ja. Fanny Jenke heter du eller? Yes. Och, ja då har jag hittat rätt Wikipedia-sida här i, alla fall. I get. Eh, Det stod inte jättemycket men det står eh, det står någonting där om att ditt namn betyder något helt annat på engelska. Men jag vet inte om vi skulle ta det här. <laughs> eller jo, vi tar det. Ja då kan du få berätta. Eh, Fanny betyder rolig på engelska. Mm. Den har jag inte hört så, förut nu, faktiskt Nu var det sagt mm. <laughs> eh, Hoppas vi får lite prov på det här nu <laughs> Du vet inte Du får säga något kul mm. Jag brukar <laughs> höra att Fanny betyder något helt annat på engelska Jaha ja, Fanny ja, du... som i min stavning då med A Jaha uh, Men det är bara barnförbjudet okay. så man kan få mm. googla det själv Ja mm. Go Googla Fanny mm. Eller <laughs> <laughs> Mm. Mm. Uh, vilken är din favoritfilm Och varför mm. Alltså jag kan ju inte säga en favoritfilm För att film är för brett för att ha en Men uh, filmen som fick mig Att bli kär i filmmediet Är Narnia, The Lion, The Witch and The Wardrobe Sen dess mm. så har jag Favoriter från massa olika ställen Så jag har bara några exempel mm. Tack mm. <laughs> uh, I rimligt för sina känslor Min favorit svenska film Som uh, är helt visuellt fantastisk um, sen The General, gammal Buster Keaton film, mm. helt fantastisk också. Uh, The Graduate, Mike Nichols från 62. Ja, uh, oh, wow. Och musiken. Oh, så bra. Och eh, Howl's Moving Castle för att få in lite japansk anime också. Mm. Men den eh, mest fulländade film och den bästa filmupplevelsen jag har haft och det vaktas genomsnittet är The Grand Budapest Hotel från förra året. Oj. Mm -hmm. Men det känns liksom som att den är lite för ny för att man ska få kalla den för sin favoritfilm redan. Så jag får vänta <laughs> några år sen kanske det kan bli när <laughs> den har fått mm. lite kultstatus. Ja, man, man kanske inte har så många så här, nya filmer som man vågar kalla sin... Absolut, jag favorit. Jag tycker att du säger liksom... att det är okej. Okay. Ah, tack. <laughs> <laughs> Favoritmat? Mm, fläskfilé med brun sås och bakad potatis. Mm. Mm. Skostorlek? Mm, jag har alltid trott att jag har stolik storlek 39. Men eh, nu förra veckan så fick jag ett på skor i storlek 38. Och nu eh, har jag insett att jag har någon storlek 38. Tror du det när du var liten också, eller? Det måste ha varit jobbigt. Ja. <laughs> ja. <laughs> Hade Jätte, jag har börjat med det. Oj, <laughs> <laughs> jag vaknade först klockan sex när min pojkvän skulle gå upp. Och sen vaknade jag klockan åtta när jag själv skulle gå upp. Och sen vaknade jag 17.20 efter efter min middagsnapp. Åh, mm. oh, de är de bästa nappsen. <laughs> <laughs> Hur dödar man en zombie? Alltså jag är lite emot även mod. Uh -huh. Alltså jag tänker att man kanske skulle kunna typ, tämja dem och ha dem som husdjur. Mm. Mm. Finns det, det finns en film som heter Fido, va? Aha. Som handlar om eh, en som tar en zombie som husdjur. Ja, Spännande. Så den borde du ju se då. Det borde jag. Shaun of the Dead gör mig också så. Okej. Okay. Ja, det gör vi mm. jag. De mm. uh, då kör vi Martins lyssna fråga. Vi Eller? kan väl bara nämna att du är, du är med i podcasten, den perfekta filmen också. Precis. Gud kan man ju själv inte göra reklam för den. Nej, kan <laughs> ja, det kan du <laughs> få sen också om du vill. <laughs> Bra, Gustav. Uh, Martins lyssnarfråga tar vi nu. Mm. Bäst, bästa ursäkt till att sitta inne och kolla på filmen när det är fint väder ute. Och det här utlovade en liten tävling där. Så bästa, pris för, bästa, bästa förslag <laughs> får pris. Ska vi se om jag hade um, vinnaren här. Där. För vi var överens om vinnaren, eller? Ja, det var vi nog. Men vi läser upp allihop, eller? Nej. Okej. Okay. <laughs> Jag vet inte, jag har inte skrivit upp alla. Nej. Vi får väl tacka för väldigt många och bra förslag. Absolut. Och vinnaren är Blomman. Blomman. Han, han kallas väl Blomman nu för din va? Ja, jag har ju hört det också. Ja. Eh, han skriver så här. När det är strålande vackert väder och att folk går ut- så, förbätt så förbättras bredbandshastigheten med ett enormt tjut. När alla andra är ute och önskar att solens sken aldrig ska sluta- Så sitter jag framför min tv med Netflix helt ensam och kan njuta. Det var ju fint. Ja, det var ju nästan som en liten dikt där. Ja, för en applåd. Och även om de andra svaren var bra så var det här mest ambitiösa. Och ja, det bästa helt enkelt tycker jag. Mm. Jag tror eh, Tillqvist och Blomman kan göra upp på Twitter hur det ska ske. Ja, vi får väl se det, vad priset blir. Mm. Eh, ja. Så Då kör vi lyssna brev om vi har några. Nej. Nej, då och vi på nyhetsinslag. Mm. Har du något kul här, per, eller? Jag har bara den här bilden på Jokern. Vad tycker du fan nu? Um, alltså, jag tyckte att den var jättebra. Ja, lätt. Jag, Ja, jag blev avstagad. Jag, jag tror ju redan innan att jag Lidl kommer vara superbra Joker, så jag tror att det kommer bli grymt. Ja, jag har ingen direkta tvivla på att han skulle vara bra en Jokern, men jag hörde ju en del invändningar mot den här bilden. Mm. Jag tycker han ser rätt häftig ut och helt galen. Men eh, det var vissa grejer som jag inte tyckte. Han, han ser för stylad ut. Mm. Tatueringarna är för snygga. De skulle ha varit eh, mer hemmagjorda. Ja, oh, det har du rätt i. Ja, det är så många som har sagt det, men jag förstår inte det. Alltså. Alltså jag, jag, som om Joken inte skulle kunna gå till en tatueringsstudio och säga jag vill ha en här tatuering. Jag, jag köper ja, inte det. Sen, inte. Känns lite löj... Eller, det känns inte som Joken att han skulle gå till en tatuerare. På... Mm. Ja. ja. Nej. Och sen så... Eh, Sminket kändes lite för snyggt också. Men man är van vid, man kanske är van vid Ledgers. För det var ju väldigt hemma hans sminkning så mm. Mm. kändes det ju som att han hade gjort själv. Så jag, jag vet inte, jag är lite tveksam till just lucken. Men... men jag hörde att. Jared uh, litar jag på. Mm. Men jag hörde att tatueringen inte skulle vara med i filmen sen. Ja, det hörde jag också någonting om att det kan vara så. Är det nu sant det heller? Nej. Då hade jag gillat det bättre. Mhm. Mm Mm. Men sen släpptes det ju en bild på alla andra i Suicide Squad med. Mm. Den har vi missat. Har du missat den? Den har vi missat. Jag vet inte om den var så, så mycket. Men... Nej, Harley jag Queen förstår var, inte hur äh... folk lyckas diskutera så mycket kring en sån bild. Men... <laughs> Nej, <laughs> jag tyckte de såg ganska intressägande ut, de flesta det. Men... Mm. Ja, det var ju Harley Quinn och, och, den där, och... Will Smiths karaktär, var 17 han nu heter. Ja, Death det är på lock, den bilden eller? han var själv, ja. Men på gruppbilden så såg han likadant ut som alla andra. Ja. Deathshot, kanske inte. Men det var ju mm. någon som ser ut som någon reptil också, va? Det var att märke till. Nej. <laughs> <laughs> han stod näst längst till höger. du mm. får kolla det sen. Ja. ja. Men jag är inte jättepeppad på den här filmen. Jag tycker det känns lite... Jag vet inte om jag är så... Jag tycker inte Joel Kinnaman är speciellt rolig, till exempel. Och sen så... Vad heter han? Jai Kort eller att han ger ni han är inte alls så förtjust i men ja, jag vet inte får jag se Jag blir lite mer att läsa serietidningen mm. Mm. Mm. Ursäkta, Jag kan inte säkert bättre sorry. än filmen när jag sa att um, det minns jag inte Jo, jag, det känns som att DC är alldeles för mycket i i Marvel och att det känns som att de har på, tåg, på tåget lite för sent för att kunna komma ikapp ja. Så kan det nog vara Och man kommer bara jämföra det här med Marvel eller kommer jag göra, i alla fall för att jag är ett Marvel-fan men um, vi får se men sen, det finns ju i och för sig ingenting eh, skyrk, eh, samlingsfilm än. Nej, det är sant. Jag vet inte hur det blir med sinister Sinisterate om den är på gång, men... mm. Ja. Det blir säkert bra. Jag det håller tummarna. Ja, det blir säkert bra. primissen <laughs> låter ju rätt cool i alla fall. Om de går efter serietidningsgrejen, men det måste de göra. Jag har inte läst på så mycket, men... Jag tror de uh, samlar ihop ett gäng skurkar för att de ska göra hans uh, självmordsuppdrag klarar de det, så blir de fria. Jaha, okay. Så det är rätt, rätt tufft. Uh, mm. Övrigt. Ja, ah, ska vi ta det här med Ernie's filmklubb igen eller? Ja, det gör vi. Pluggar honom en gång till. Det blir ju nästa torsdag då, den 14 i Grästarp. <laughs> på, eh, vad heter biografen det heter Konser och Biografhuset eller något sånt. Där visar han eh, Mad Max 1, halv åtta på kvällen. Så då kan vi plugga The Next Reel också som var med i avsnittet. Mm. Som gjorde en... Podcast om Mad Max, lite passande. Mm, precis. Jag vet inte om de hade pratat lite med varandra, eller? Uh, ja, det vet jag inte. Men uh, vi kommer vara där, Per, eller? Vi kommer vara där, och äta pockorn. Ja. <laughs> jag står över, tyvärr. Jaha. Ja. Grästor blir inte så långt bort. Nej. Det jag har ingen aning i och för sig var pliggade, men det låter ju väldigt lantligt. <laughs> Lägger ju typ Jaha, är det ju rätt nära? Ja. Mm. Mm. Så då kan vi räkna med dig. Absolut. Ja, bra. <laughs> <laughs> Ursäkta. Eller, uh, sen, uh, The Last of Us. Last of Us, mm -hmm. ett uh, tv-spel. Det är mm. någon som har klippt ihop storyn och lite gameplay från det till en tv-serie. Mm -hmm. Jag har inte sett något av det för jag har ju spelat spelet, men det verkar intressant för det är ju bra story. Så. Ja, jag har hört talas om det, men mm. icke-spelat. Uh, spelar du tv-spel, Fanny? Nej. Nej. Bara smash. Och sköda inte på tv-serier, hör jag. <laughs> Nej, det är riktigt du kritiserar Det är mm. inte. Nej. <här> uh, så vi går över på för svenska repliker. Ja, det kan mm. vi göra. När du lever hårt. Du, du spelar hårt och bränner ljusen i båda ändarna i det här livet. Ja, ah, det känner jag faktiskt igen. Ja. ja. De är lite svårare idag faktiskt. Mhm. Mm mm. Kan. Lite svårare, då kommer vi inte kunna någon. <laughs> kan du förlora allt du älskar, allt som älskar dig. Många människor berättade för mig att jag aldrig skulle brottas igen. Är det Foxcatcher? Nej. Nej, uh -huh. inte för har sett <laughs> det. Det sa det han uppspolad. Han är klar. Han är förlorare. Han är hela. Vet du vad? Jag vet inte, det var för svårt här. inte Raging Bull, eller? Nej, det är lite Va? nyare. Ja. ja, men du är the, the Wrestler, eller hur? Ja, men. Ja. ja. Förenklat. Ja, det var förenklat. <laughs> Vissa män vill bara se världen brinna. The Dark Knight. Japp. Ja. Ja. <laughs> Ge mig anläggningen. <laughs> <laughs> uh... Det är ju fyra årsvård. Ge mig växten. Och <laughs> Ja, du knäckte den. Ja, jag blev knäcka på den själv. <laughs> Grattis. Snykrig. Jag måste bara på att ta den, vad den heter på svenska. Vägg-E. Ja. <laughs> Då tar vi nästa. Mm. Ge mig en visku. Jag svälter. Mm. Ja, uh, jag nej. är strykens <laughs> Iron Man kanske? Japp. Mm. Det behöver en hjälte... Nu tar vi en till. Ah, det blir fler, men... <laughs> det behöver en hjälte att berätta... Jag tar om. <laughs> Det behöver en hjälte att berätta för dem ibland det, det omöjliga kan bli möjligt. Mm. Nej. Bult. Bolt. Bolt? Mm. Ja. Mm. Mm. Uh -huh. Mycket superhjältar då. Ja, och svåra också. Mm -hmm. Bolt <laughs> kan inte göra många citat från. Jag, måste jag säga. <laughs> ja, det är så, så bra i den, den lilla hamsten som uh -huh. st står och pratar och pratar och liksom jättestor röst. Och sen kommer de att se om utifrån och då... <skratt> Ja, just det. Här. Ja, det kommer jag ihåg. Just det. är det mm. <laughs> Nej, herre. Inte dö. Stänger ögonen. Nej. Jag tänker inte dö, idiot. Jag är jag avkopplade. Mm. Du. Honom. Men han är ju en panda. Aha. Kunde få panda? Ja. <laughs> det fick vi i poäng. Lätt. Mm. Hände något ovanligt under min operation? Du eh, dog för sju minuter. Jag dog. För sju minuter. Ja, vi följer dig tillbaka. Folk dör hela tiden. Ja, men det är oftast en gång. I slutet. Uh, är det Ghost Town? Ja, där visste jag nästan utslutade. <laughs> <laughs> för att det var Ricky. Mm. Mm. Och den här är ju bra. Ja, den är bra. Mm. Har du sett den fan nu? Nej. Nej den. Nej, den är underhållande. Med Ricky Gervais. Och, och inte alls han, mm. sån humor, va? Riktigt. Nej, lite mer eh, mainstream eh humor. Ja, lite snällare humor. Ja. Du vet, för en gammal man som du är, inte dålig slagsmål. Tack! Vadå? Vad är du? Typ 80? In Jones fyra. Ja. Jaha. Du! Bra då, Ja. Det var inte så svårt idag, Per. Det var inte. Men jag... det var det, <laughs> Nej, precis. I är inte orättvist mot alla gäster, för du, du är nästan nästan fyrare bra. <laughs> Nu tar du i, Per. <laughs> Då tar vi nästa här. Den äter människor. Uh, the thing. Tala om för mig att hon bor på bottenvåningen. Hon bor på 39 våningen. Skit. Nej. Ingen har någonsin lyssnar på mig. Sedan när du gör det. Vi kommer att dö. Klöverfält. Klöverfält. Mm. Den är bra. Det är klart att det var. Mm. Ja, jag känner inte igen Ja, ja, ja jo, Men då, Det var denna i... 39-åringen ja. mm. mm. Vi dödar en Och kanske sparar tusen Det är helt möjligt mm. Kurvakulan Är <laughs> det uh, The Matrix Eller är det Wanted, ja, wanted. Mm. Så oh, det var bra ändå ja. Jag fick då... i alla fall typ ett poäng Det känns bra Ja, ja du fick nog <laughs> no två tror jag ja, ah, man räknar med en ja, ja, precis. Man räknar med en Ja. Just, okay. just under Google Translate här så är alla vinnare. Ah, mm. Ja, oh, vad fint. Mest jag. <laughs> så, då går vi på filmleksan då. Mm. Och då fick vi Gangs och Vassepur. Gangs och Vassepur. Gangs och Vassepur. Mm, från 2012 av Anurag Kashyap med Manoj Baye Paye. Risha Shada Nawasudin Sidikui med flera. Och den här fick 8,4 på IMDB. Mm. Och den var fem timmar och 20 minuter lång. Ja. Som tur var så var den inte över 7 timmar som, <laughs> som, som Anders sa. Men... Han bara lurade. Ja. Snyggt uttal där. Ja, ja, det var ja, det. procent tror jag faktiskt. <laughs> Korrekt. Den här filmen var uppdelad till två Få filmer, mm. den vi tog. Men som in. När, när Sadar far mördas av ett gäng bestämmer han sig för att ge igen. Ovetande om vad han håller på med. Att han ger sig in i en konflikt som kommer att sträcka sig över 70 år. Mm. Snygg. Ja, hyfsat. Har du sett den här nu? Nej, jag kom så långt att jag den, köpte den. <laughs> e, och sen så kom jag inte längre. Nej, nej. B brukar du se läxorna? Ja, försöker. Ja, ah, vad kul. Mm. Mm. Men fem timmar kändes lite mastigt. Ja, det tyckte jag med. Men... Ska jag komma igenom en gång? Eller ja, om det var bra. Tyckte... Vad säger du Per? Vi återkommer snart. Vi återkommer snart, det <laughs> vi ja, tyckte. Mm. Och han sa att det inte var någon sågnummer med. Mm, men en det, var ju, det var ju en gubbe som sjöng lite på så här begravningar och bröllop och sånt. Ja, precis. Och en timme in i fängelset så sjöng, sjöng de också. Ja, just det. Plus två och på tåget. Men det var inte så här typiska Bollywood-sångnummer i alla fall. Nej, det var inte riktigt. Vad oh, hemsk var den. Ja, den var ganska rå. Ja. Jag gillar ju långa tagningar. Märkte du den långa... När de, han Faisal Khan, han som andra hälften av filmen handlar om. Mm. Hans hus blir invaderat. Och han, och han flyr. Just det, ja. Så går han upp på taket och klättrar ner för väggen och in genom ett hus. Och det är en jättelång scen där som... Sådana scener gillar jag. Mm. Så det var kul. Sen tyckte jag det var en väldigt rolig sekvens när de... Ska skugga en kille genom en, en, en, en marknad för att de ska döda honom. Mm. Och så är det ju en... En av killarna har typ fyra mobiltelefoner som man ska hålla reda på och prata och <laughs> prata med alla samtidigt. Och så blir det sådana förväxlingar och ingen vet vem som pratar med vem. <laughs> det har varit väldigt roligt att göra den sinne. Ja. I slutet, då kommer jag till en rolig grej. Mm -hmm. I slutet i en scen där sitter två stycken och pratar. Och så kommer det in en get och skäll hela showen. Mm -hmm. Då börjar äta, äta från trädet. Ställer sig på två ben och smaskar och av sig. Okej, jag tänkte inte jag på. Sen, eh, ja, han ligger och sover den också. Det är nog han mm. du pratar om. Ja. Faisal Khan. Ja. Och han, så, han, han växer abrupt, snabbt. Och så, så han springer han iväg. Och kommer han tillbaka och så glöra han glömt skorna. Precis som man gör när man är och så här och inte fattar någonting. Ja, men frågan är om, om man skulle gjort det när man har gjort att ens far har Satt på skorna. man skulle springa tillbaka och hämta skorna. Ja, som kanske jag vet inte. Så, Nej. är det ett tips eller hur Jag tycker man ska att den här var bra. Mm. Det var ja, det var över förväntan. Sen så vet jag inte om jag, om jag kan rekommendera den, för den är för lång. Vä vänta men... lite, är för på betyg? Nej, jag bara säger lite vad jag tycker. Ja, bra, bra. <laughs> Men man kan ju se den som två filmer. Mm. Men var det liksom att den var uppdelad i mitten eller så här? Ja, den är ju till, till och med eftertexter i första delen och så där. Så det är uppdelat som två filmer. Okay. Fast den står ändå som en film i, på MDB. Så. Mm. Klipper man ihop de här två så blir det en lång film. Ja, den, slutar mm. ja. den andra slutar precis ja. nu. När... Jag satt och kollade på ettan. Gjorde det? Ja. Uh, och så fort detta var slut så satte jag på, efter 2:30 tror jag inte slut ungefär, då satte jag på film nummer två för det var så pass spännande. Vet du vad jag gjorde då här? Jag satte och kollade på ettan. Och efter en kvart så upptäckte jag att jag kollade på tvåan. Nej, det är sant. <laughs> ja. Hur upptäckte du det? Uh, jag upptäckte det genom att uh, titeln kom upp. Oh. På. <laughs> <laughs> vad säger du tvåan? Vad Det var skönt att du inte såg hela tvåan utan ja. du märka ja, Det var lite, det var väldigt svårt att märka, för den började som en sån film skulle kunna börja. Mm. Mm. Har du rätt i? Mm. Jo, men de är nog gjorda. Ja, nu kommer jag till trivia. Uh, I ett ovanligt drag för Indien, filmen släpptes i två delar, åtskilda av ett par månader. Malmö mm -hmm. skrevs som två fristående berättelser men verkar som en berättelse tillsammans. Mm. Mm. Så man kan nog se tvåan här. Ja, kanske. Skippa titta. Mm. Det låter lite som Nymphomaniac Fast tvärtom ja, det den, den såldes ju som en film i Sverige Men som två filmer Aha. överallt annars ja. mm. Mm. Men de var lite olika, olika På andra plan Ja, ja kanske <laughs> <laughs> eh, Tänkte du på eh, Låttexterna var ju textade eh, Låtarna var ju textade mm. Det var extremt Grafiska texter Det tänkte jag inte alls på eh. jag, Lite svårt för det här kom på, Med lite annat språk Med att läsa uh, de pratar ska och då koncentrerar man. mig... Nej, jag vet inte. Nej, men det var, liksom, så, ja, det var väldigt mycket fack hit och dit. Mm. Sköv med, med ganska okej okay musik har jag skrivit. Det var väldigt, väldigt, väldigt blandad musik. Ja, jag fastnar mest för den här... Den. Mm. Men det var ju allt ifrån typisk indisk musik till dubstep. Var det lite dubstep? Jag gillar det, men jag gillar inte dubstep. Det, det är slutscenen med. där när, de, när han är en person. En person, utan att avslöja för mycket så är det en person som dödar en annan. Mm. Och han, han vill inte att det ska vara något direkt tvivel om att Ankelin är död. Nej, <laughs> just det. Låter jag... Det låter var inte. Nej, okej. Okay, så, mm. nu? Mm. Nu vill du säga vad du tyckte. Nu drar vi på betygen. <laughs> Och den får 6 av 10 Bindi till Gangs och Vassepur. Vad är Bindi för något? Lilla märke till pannan. Jaha. Jag har googlat. <laughs> Men Av mig får den nog en sjua faktiskt. Jag får choppa så hoppas mm. mm. Det är lite halvrekommendation rekommendation då. Ja. Det är en rekommendation om man, orka, om man orkar kolla på så lång film. Mm, Grymt. Undrar om det var för man blev så paff att den var så bra. Om man säger man hade inte förväntat sig så bra ja, kanske, jag vet inte. Nej, men jag tyckte att den höll... jag tyckte att det var väldigt bra skådespeleri och... Mm. överlag. Och så var den ju ja den var underhållande och bra. De hade lite bättre uttal på sina namn än vad du hade. Tycker du det? Ja, det tycker jag faktiskt. <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. Okej okay, då. Nu syns jag då, så fick vi Mannen utan minne från 2002. Mm, på tal om mm. uttal så kan vi säga vad den heter på originalspråk då. Mm. Den heter Mes vailla Meneset. 100 procent igen? Ja. Mm. Mm. ja, ja, ja. Jag brukar hålla mig där omkring. <laughs> eh, den, kommer från den är från 2002 av uh, Aki Kaurismäki Och fått 7,7 på IMDb. Här har jag inte skrivit några skådespelarnamn. Jag vet inte varför. Jag har skrivit Gustav drar den finska titeln. Den inte ja, göra det jag har jag gjort. <laughs> en, man på väg att en man är på väg till Helsingfors för att söka jobb. Han är inne i knappt stiga av tåget- för att han blir rånad och misshandlad. När han vaknar upp har han förlorat minnet- Utan namn och identitet måste han börja om sitt liv från början. Han hamnar i stadens utkant där han bosätter sig bland dess mindre bemedlade invånare. Mm -hmm. Det här är en del av den så kallade Finlandstrilogin. Mm. Där moln på drift är den första och ljus i skymningen är den tredje. Har vi sett dem? Nej, jag har, jag har sett av Mäke, jag har jag sett den här och eh, mannen från Le Havre. Mm. Mm. Har du sett den här, nu? Ja, jag sett den här. Men bara den av Kauri Smaki. Då kan du börja säga. vad Eller ska vi dra lite mer om den först här? Ja, om inte fan du vill. Fanny kan få säga vad hon tyckte. Mm. Um, jag blev inte helt uh, förälskad av filmen. humorn var jätterolig ibland. Men det kändes mm. som att den saknade någonting. Eller att, den inte, att det bara inte var helt och min stil. Men det kändes ändå som att det var väldigt, väldigt nära. Men att det sen föll lite för mycket, typ. Mm. Um, men den var ju väldigt, väldigt snygg emellanåt. Och, och det var även snyggt uppbyggt med hur vi inte... Ja, hur vi var lite borta som han var hela tiden. Ja, just det. Mm. Ja. Um, stilen är ju nästan lite Roy Anderssons kväll. Mm, um, kan man nästan säga. Vad tror ni är det? Ja. Varför? Jag gillar stilen. Ja. Mm. Men jag vet inte riktigt om jag uppskattar det långsamma tempot heller. Nej. Nej det, nej, det gick inte riktigt hem. Nej. He? Nej, vad tyckte ni? Det ett det långsamma tempo tyckte inte jag den hade, men... Nej. <laughs> men... Du som alltid tycker det är fem. Ja, men jag sa det okay, ja, ja, lite förstår, Jag mm. <laughs> <laughs> <laughs> uh, Nu ser jag här, jag läser lite till. Uh, videovåld, baseballträ i bakhuvudet och sen i ansiktet och överlever. Frågetecken. Mm. Det går nog. Lite humor, fast hemsk. Ja. Och så klär de upp sig. När de har kommit fram till familjen och sånt. Det är fredag. Då äter vi ute. Och så går de till Frälsis soppkök. <laughs> var, ja, just det. Det var den som var lite humor, fast hemsk. Mm. Bank är lika med panke på finska. Mm. Frågetecken. Mm. Vet du vad systembolaget heter då? Nej. Alco. <laughs> det heter det på riktigt. Ja, gud. Och Gustav har jag redan tagit min trivia. Aha, förlåt. Hur många... Potatislar får mannen utan minne, eller just det. Ja. Jag, jag har inte sett om den här nu faktiskt. Jag såg den för några år sedan. Mm. Så jag minns inte i, i, i detalj men jag kommer ihåg att jag gillade stilen och att jag tyckte att den var rolig mellanåt. Mm. Och jag följer med att jag gav den en 7 av 10. Vad mm. är mm. fan nu? Jag är inne på svag 3 av 5. Oj. Mm. Mm. Så är det väl lite mer 5 av 10, då? Ja. ja. Mm. Jag är 6 av 10 potatisar till mannen utan minne. Mm. Godkänt. Ja, faktiskt. Jag tänkte bara säga det. Mackey, han har regisserat en kortfilm som heter Rocky VI. Nej. Som, är, som han släppte 1986, tror jag. Med... Som är en parodi på Rocky 4 Med ranta runt ringen. <laughs> ja, det skulle det kunna ha ja. <laughs> nej, nej, huvudpersonen heter Rocky. Ja. Och um, skulle slåss mot någon som heter Igor, tror jag. Och den är finska så. Ja. Vad spännande. Mm. Så jag vet inte om han har... Uh, nu har han ju tagit Rocky 6 den titeln där så jag tror inte kan göra någon sexa. Jag kanske var därför han lärde upp det nya bara till Rocky Balboa eller? Nej men det var ju femman va? Nej. Nej det var, sexan. Det var någon sexan. Ja just det, det var därför. Dun, dun, dun. Det var Kauders Mickey som var i farten där. Så då, då går vi på nya läxor. Mm. Och då får Fanny göra oss in. Ja. Jag har ju försökt rota i mitt indie för att hitta någonting som, som ni inte har sett. Du, jag ska bara säga att jag såg en otäckt tweet från dig som jag <laughs> blev väldigt orolig av. <laughs> jag förstår det. Men jag blev lugnad ja. Ja, så. dig. Jag, jag sökte nämligen en ä, Jekyll Hyde-film med David Hasselhoff uh -huh. i huvudrollen, en musicalversion. <laughs> mm. Men det hade ingenting mer att göra. Ja, okay. <laughs> jag tänkte ge er en läxa för att fortsätta på det asiatiska temat som heter Sita sings the blues. Mm -hmm. Något ni har talat om? Nej. Nej. Spännande. Det är en animerad film från 2008. Mm -hmm. Regisserad av Nina Paley. Det är en independent film och crowdfundad. Så den finns att hitta, liksom, den finns tillgänglig på internet för allmänheten. Mm. Och det är då en animerad version av en gammal indisk folksaga om Ramayana. 100%. Yes. <laughs> och eh, som vi varvar då med eh, 20-tals Jazz. Yes. Amerikansk. Mm. Super, eh, super, super fin film. Eh, det låter lite som Trio från Belleville. Alltså är den har jag faktiskt inte sett? Det behöver du inte Nej. göra. Det behöver vi göra. <laughs> göra. göra. Jag är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svag för animerad film. Och det här mm. är så, alltså det här är ett konstverk liksom. Det är så, himla fint och eh, jätteroligt berättat. Ja, ah, det ska bli spännande att se vad ni tycker om den. Kul. Mm. Mm. Cool. Tack. Mm. Att den, och den är inte 5,20? Nej, den är 82 minuter. Ja, oh, det är perfekt längd. Mm. Yep. 60 minuter då för Per, om du är snabbt pratar. <laughs> <laughs> <laughs> så, så tar vi tveksam poddens Perkes-tips här då. Mm, man... Det kommer jag inte ihåg vad det var nu. Touching the Void från 2003. Den har jag sett den med. En dokumentär. Den är svinbra, verkligen. <laughs> du får vi <inte> se nu. <laughs> Just det, förlåt. Jag tar tillbaka det. Jag, jag kan... Mm. Jag ska jag klippa bort det, Per? <laughs> ja, jag, jag kör min lilla homage till eh, filmadikt och klipper inte. Ja, det är precis. <laughs> eh, ska vi du med spänna med att se vad ni tycker om den filmen? Oh, har du sett den, Fanny? Nej, det har jag inte. Nej. Se den då? Mm, det ska jag göra. Mm. Så, då går vi över, om några filmer. Mm. Och damerna mm. först. Tack Tackar. Ja. Um, igår så var jag såg uh, Russell Crowes regidebut, The Water Diviner mm -hmm. Mm -hmm. Först trodde jag att den hette The Water Divider och att det var någon uh, Mos ny moses <laughs> Men det var det inte. Nej, uh, Det handlar om en australiensk man som uh, vars söner har dött i Turkiet i ett uh, krig i början av första världskriget um, och han åker då till Turkiet för att uh, hitta sina tre uh, saknade söner då, eller deras uh, kroppar Um, och Russell Crowe regisserar ju då Och spelar också huvudrollen Och uh, jag, Får jag säga vad jag tycker förresten Eller skulle vi bara sluta där? Nej, nej, nej så nej, bra, jag nej. Ja, bra. <laughs>, bra. Uh, nej, men uh, jag, jag blir alltid så här Tveksam när folk Bara Ja, oh, så jag är skådespelare och jag skulle vilja testa och regissera Man bara, mm. Ja, klart du ska göra det oh, Och jag alltså regissören gör ju inte så mycket Så jag tänkte spela huvudrollen i filmen också mm. uh, Och jag... Ja, man kan inte göra det i sin första regi... regi ja, i sin regi -debut liksom. Så kan man inte spela i rollen tycker jag. Klart att det mm. finns undantag. Alltså, Chaplin, Basric Klart att det finns undantag. Men mm. eh, det funkar inte. Och Russell Crowe klarar inte det heller. Nej. Nej. Och eh, alltså, jag tycker om Russell Crowe egentligen. Men eh, han var inte bra här. Och alltså, det var alla en historien kunde blivit bra om man berättade den på ett annat sätt men den var alldeles för förutsägbar och dåligt berättad och uh, tråkig. Så det här var en solklar två av fem och då är jag ändå snäll. Oj, oj, oj. oj. Ja. Men jag tänkte göra se imorgon. Oj, men gör det. <laughs> <laughs> ja. Jo, men det ska jag göra ändå. Mm. Då, då borde jag ändå lära sig ändå, för de har ju varit med i rätt många filmer. Så ja. borde ju lära sig vad, hur man gör ja, men det är så hemskt att de ändå har varit med i så många filmer och sen tänker jag att regissören inte gör så mycket. Eller så att man kan vara regissör och skådespel samtidigt. För att det, jag fattar inte hur de tänker där. Det är sant. Men sen finns det vissa, det har jag nämnt förut också, men som blir bättre när de regisserar sig själva. Som ja, Ben Stiller, och som jag har sagt nu. Men mm. uh, Ben Affleck också. Mm. Tycker du inte det? Alltså, Ben Affleck gillar jag inte överhuvudtaget. Men i de filmerna han har sig själv. I The Town till exempel. Ja, det har jag inte sett. Men Argo gillade det inte honom mig heller. Mm, Okej. Okay. Nej, okej okay, då höll inte den. Men det är kissen. klart att det finns undantag och det är klart att man kan göra det bra. Men jag mm. får hundra gånger mer respekt för skådespelare som regisserar endast först. Mm. Och sen mm. kanske smyger in sig själva. Mm. Och det är väl också så här att även om de kl kanske klarar av att regissera sig själva så klarar de inte av att regissera sina motspelare i de scener som de själva är med i. För att det är mm. en helt annan sak att se deras prestationer från ja, den här ögonvinkeln liksom, än att se det från kameravinkeln. Mm. Och det tycker jag att man märker väldigt tydligt i mycket filmer Ja, det kanske är svårt faktiskt mm. se, liksom gå och titta på det i efterhand Ja, precis Har oh, ni sett Don Jon? Nej. Nej Nej, gör inte det Det är Joseph <laughs> Gordon-Levitts skidebut Och ja. jättebra skådespelare spelar, ja. tycker jag Och han spelar mot Scarlett Johansson mm. Jättebra skådespelare ska jag Och han förstör båda de två De spelar så dåligt i den filmen mm, mm. Och det tänker jag är bara hans fel Ja, mm. liten parallell Mm -hmm. Mm uh, ja, den fick betyg, ja. Mm. ja. Mm. Då får jag fortsätta. Så jag fortsätter. Här. Då ja. fortsätter jag med uh, The Hunger Games. Mockingjay Part 1. Eller 1. Mm. Från 2014. 6,8 på IMDb. Mm. Och den här har du sett, va? Mm. Ja. Mm. Katniss Everdeen leder Panem's 12 distrikt i ett uppror mot den korrupta huvudstaden Capitol. Kriget så kommer att avgöra Panems. Ö Panem heter det. Panems. Öde eskalerar och Katniss måste bestämma sig för att vem hon ska lita på och göra allt som krävs för att skydda sin familj och sina vänner. Mm. Inledande känns det som den här: det skulle räcka med tre filmer, kanske till och med två. Ja. Mörk. Det håller jag med om. Mm. Lite oh. matrix känsla. De bor under jorden och fightas över jorden. Mm. Mm. Ja. <laughs> och så blir det så jäkla snyggt när det blir en explosion så. och man. Mm. Ljudet bara försvinner för en själv också om man ser det. bara ringer i öronen. Ah, okay. Ja, okej. tycker jag är riktigt snyggt i filmer. Det lite som det här när de dyker under vatten. Ja, det är också mm. Ja. Riktigt schysst. Eller när de är ute i rymden som interstellar. Mm. mm. Och, och Nej, så... Men... <laughs> Nej, men den här filmen är ju verkligen bara en transportsträcka, det känner man ju. Ja, mig. verkligen. Och det, det, det var det jag tyckte var tråkigt om jag får bara säga lite. Det kanske jag kanske har sagt förut men just det att... att Slut upp på, på andra filmen. Lovade du att något stort skulle komma. Och sen blev tredje filmen bara en transportsträcka igen. Ja, det var lite synd. Mycket politik. Mm. Mm. Mm. Och man fattar väl att det här säkert måste finnas för att fyran ska funka. Eller fyran? Femman? ja, Sista Nä. filmen i alla fall. Ja, <laughs> ska funka. <laughs> men men jag, jag tycker inte att man får göra så att man har en dålig transportsträcka. För att kanske kunna göra en bra film i slutet. Nej. Nej. Inte. Tråkigt tycker jag. Det känns som det ja, ska kännas pengar. Mm. mm. Det är synd. I ett försök att förhindra spoilers var arbetsnamnet Seashore. Mm. Och det här är första delen i serien som filmas digitalt. Okej. Okay. Ja. Bytte du mitt i alltså? Ja, tydligen. Och det mm. märks inte ändå. Nej, det tänkte Nä. jag inte på. inte alls Så det är ju rätt schysst. men mm. ja, jag vet inte. Missar man någon känsla från film till digitalt, tror jag? Ibland gör man absolut det, tycker jag. Ja, ibland. ibland. Men... Eh... Men visst är det, brukar det ofta vara så att mörker blir snyggare på digitalt så och att dag, liksom är snyggare på film. Och ah, den här filmen kanske. var ju ganska mycket mörker. Ja. Så det mm. kan ju vara därför man inte har tänkt på det, jag vet inte. Ja, smart, smart. Tek tekniska biten är det. <laughs> <laughs> <laughs> uh, sex av tio pillbågar får Mockingjay. Nej, det var för mycket. Det var snällt, ja. <laughs> mm. <laughs> <laughs> vad tyckte ni, eller vad... Jag tror jag satt eh, fyra, kanske eller något. Mm. Ja, jag var nog också inne på fyra, eller kanske fem, om jag var snäll. Mm. Mm. Ja, eh, jag har varit och sett eh, Avengers Age of Ultron- mm. från 2015 av Joss Whedon med Robert Downey Jr. Punkt har jag skrivit här. Eh, <laughs> ja. Ni, ja, ni vet vilka som är med mer. Den här handlar om: Tony Stark ville bygga en slags försvarsarméva som ska skydda jorden mot alla dess former av attackerande monster och sånt. Så han bygger någon, en sån här artificiell intelligens som man ska ladda upp i de här. Men den artificiella intelligensen får för sig eller missuppfattar sitt uppdrag. Och eh, tolkar det som att han ska utplåna hela mänskligheten istället. Och eh, bygger sig en egen kropp. som de får slåss mot sen. Har du sett den här? Du har sett den, Fanny. Mm. mm. Ja, du, har nog hört att du pratar om den också? Jo, oh, det har jag gjort. Mm. Mm. Eh, jag tyckte att den var bra. Jag tyckte att den höll ungefär samma klass som första filmen. Eh, att den var väldigt underhållande. Eh, ja, sen vet jag inte. Om man granskar den i storyn och så, så kanske det inte håller hela vägen, men... Den gör vad man förväntat sig av en sån här film, tycker jag. Mm, fast jag tyckte ändå att... Alltså, ja, den gör ju ändå vad man förväntar sig. Men jag förväntade mig inte så här mycket drama som det ändå var i den här filmen. Och så mycket Nej. karaktärsutveckling. Så det det var är ändå... med och... Precis, och Banner och Natasha. Och, ja, egentligen alla Avengers fick ju lite ja, backstory, eller vad man ska säga. Mm. Och det blev jag väldigt positivt, positivt överraskad av. mm. mm. Uh, ja. Ja. Och, och man, och man, har du sett på Ages of S.H.I.E.L.D.? Nä. Nej. Det är en tv serie. Ja, <gör> just ja. det. <gör> jag <släpper med> sånt. <gör> <gör> För, undrar vilket avsnitt man ska sluta på det här innan man ser uh, Avengers 2. Det är det pratar ni om också i den på då? Ja, jag tror att det är liksom nutid eller som man ska se alla avsnitt fram till nu. Ha? Tror jag, om vi sitter. Du har inte gjort det i alla fall? Nej. Nej, <gör> Nej inte jag heller. Um, så jag satt ja, jag vet inte om jag ska säga så mycket mer om den. men uh, jag har satt uh, en uh, fyra av fem i min recension så det mm. blir väl en sju strykjärn, sju, strykjärn? Ja. <laughs> sju strykjärns men jag tyckte det var lite roligt det här med um, ja, lite spoiler då men uh, med The Vision där mm. vad heter hans skådespelare som är han Paul Bettany ja, att han, han har ju varit rösten till Jarvis i alla mm. filmer och så får han spela på riktigt nu Mm, det var rätt häftigt. Det var ju kul för honom. Ja. Mm. Jag hade inget mer om den. Nej. Nej, Då är det jag igen, ja. Ja, om du har något mer. Så är det. Jag såg Tracks igår, som är en film från 2013 av John Curran med Mia Wasikowska och Adam Driver som handlar om en ung kvinna som ska promenera från ja, ena änden av Australien, östra till västra. Mm -hmm. uh, och hon har med sig kameler och en hund Och så ska hon bara gå helt enkelt Det är en bra bit Det var ganska långt 1700 miles e Hur långt e det nu är i uh, Ta gånger 1,6 bara så har du det <laughs> Det kan ju <laughs> du göra ju. <laughs> ja. Uh, ja Men uh, Och Det här var en så här uh, tråkig mjärfilm mm -hmm. uh, För att det var, den var Den var Väldigt uh, Den kändes väldigt lång och det hände inte så mycket Och jag fattade att det inte ska hända någonting Utan att det var liksom en, en drama Sådär och sådär Men jag tyckte att den kändes väldigt um, Hastig liksom, det hände en grej Och så var det över, och så hände en annan grej som var det över Och så hände en till grej som var det över Och mm. jag hade nog velat att hon fokuserade mer på Alltså hennes inre kval Än hennes yttre problem Om förstår vad jag mm. menar Mm. Eh, som Wild som kom ut tidigare i år Mary's Witherspoon handlar också om att hon promenerar väldigt långt Ja, jag tyckte att det nästan lät som att du beskrev den Ja, de var extremt lika mm -hmm. men, men den tycker jag mer fokusera på hennes eh, ja, det inre liksom, som hon känner och de eh, problemen som det är att vandra rent psykiskt och inte de fysiska problemen så det gillar jag bättre mm. så den här kändes lite banal liksom mm. eh, men godkänd 3 av 5 mm, mm. Sveta kameler. Okej. Okay. Ja. <laughs> Snitt. Uh, The Purge 2013 5,6 mm -hmm. på GMDB. Mm. Landets fängelser är överfulla och regeringen börjar därför att inrätta en ny lag. Där all illegala aktiviteter blir lagliga under en timmars period. Under dessa tillfällen blir en av en familj tvingad att skydda dem själva mot intrång i sitt hem. Mm. Itan Håk mm. och fru Games of Thrones. Lena Heitry. Vem, vem är det hon är nu då? Hon är mamman. Mamman är i Game of Thrones? Ja, och i... Ja. I, ja. Du vet hon, mamman i Game of Thrones. M mamman, syster, fru. Brottningen? Ja. Jaha, okej. Okay. Mm. Mm. De är ju rätt så kända ändå, eller? Det kändes som en liten B-film. Ja, ja, ja. Det här. Var, ja, men Ethan Hawke, han är lite sådär. Ibland så hoppar han in i små grejer och ibland stora. Ja, kul. Men det känns ändå som att de fick för att den här filmen inte skulle bli så B som den sen blev. Ja, så kan det också vara. Kanske. Mm. Den de var inte producerat som B-filmen då. Nej äh, okej. Okay. Jag har hört att tvåan ska vara mycket bättre. Ja, det kanske är. Jag vet inte om jag vågar se den. Efter jag har den här. inte sett någon av dem. Men... Nej. Hemskt och spännande. Och lite otippade saker, Den är lite mallet då. Mm. Utom, ja, skräck, skräck. Mm. Och den här, har du sett den här nu? Ja, det ja. Vad tyckte du? Um, jag tror inte att jag var så himla förtjust. Alltså, skräck är ju inte min genre från första början. Och. Oj, det var ett tag sedan mm. jag, Nej, men jag minns på att jag inte tyckte att den var så himla bra. Nej. Nej. Samma här. 6 av 10 är säkert större på den. Mm. Det var mm. också lite snäll, tycker jag. Ja, då Jag, jag måste... det är så himla snäll. Har du sett lite <laughs> se här Mediumfilmer nu. Mm. Det är väl tråkigt. Fast man, måste se, man måste se sådana för att uppskatta dem bra sen, tror jag. Sant. Ja. Till exempel Sita into Blues. Kommer ni mm. älska nu? Ja, mm. perfekt. Jag tror du får lyssna på <laughs> nästa avsnitt. Jag har sett, på tal om medelfilmer, så har jag varit och sett Child 44 mm. från 2015 av Daniel Espinosa med Joel Kinnaman, Tom Hardy, Nomida Pass, Gary Oldman med flera. Jo, den handlar ju då om eh, Moskva på början av 50-talet. Eh, där fick inga brott förekomma. Så därför så hade de en eh, säkerhetspolis som... Eh, ja, de, de mörklade alla brott som faktiskt begås. För det var ju ändå brott som begicks. Eh, och då var det en eh, officer och forna, forna, forna krigshjälten Leo Demidov som spelas av Tom Hardy. Då, som... Eh, Han går emot detta lite när han upptäcker att en rad barnamord mörkas. Och där går ju då gränsen för vad han kan acceptera. Så då tar han lagen i sina egna händer. Det här är ju en rätt eh, intressant story tycker jag. På pappret. Mm. Mm. Men det som förstör mest i den här filmen är Kinnamans dåliga skådespel igen. Och sen har ju alla har ju en sån här parodisk brytning. Åh oh, vad tråkigt som är som eh, som jag skriver med recension jag skriver att jag jämförde med Peter Stormare i, i Armageddon ja, där har jag inte sett nej det, så, men, ja. vad kan man jämföra mer då man, um... det, så här, typisk bondskurk eller något mm. och alla pratar så, så det går liksom inte att bortse ifrån då får du inte överdriva så mycket Du är lika bra om Blé, faktiskt. Ja, mm. att låta bli Att om antingen skulle du de ha gjort den på vanlig amerikansk eller så kunde de ha gjort den rysk film mm. ehm, så det går liksom det, man ser inte riktigt hur skådespelarna egentligen presterar under, man ser inte igenom den här hinnan vad ja, synd ehm, vet jag vet inte om det här är Spinosas val eller så men jag, jag, jag tycker inte att Daniel Spinosa är så jättebra regissör Nej. och det tycker jag ännu mindre nu efter den här jag tror inte jag har sett så många filmer av han, Nej, det var han snabba, är, cash liksom. snabba cash och så gjorde han en safe house sen jag har inte sett någon av dem, oh, den har jag har inte sett ehm. Eh, sen var den väl alldeles för lång också 2,17 mm. oh. eh, Så den här ger jag bara En 3 av 10 Ingen rekommendation mm. Nej <laughs> Den skippar vi mm. oh. Annars, Det är ju så himla mycket bra skådespelare med också. Ja som du säger Bra det. skådespelare och bra story liksom. Det, Man hoppades ju på den mm. Jag tyckte väl att uh, Gary Oldman var rätt bra de har, det var väl bra emellanåt och, och, och de pass var jag rätt okej okay också. Men ingen rekommendation. Har du sett med mer, Fanny? Um, ja, jag såg Barry Lindon, gamla mm. Kubrick-klassiken från 75. Ja, mm. uh, shit. Som handlar om... Uh, oj. Uh, <laughs> <laughs> du kan inte få ta en paus om du vill. 17 <laughs> <laughs> ja, förklara vad det handlar om. En uh, gammal irländsk uh, man På 1700-talet. Som eh, hamnar i massa olika krig. Med, som ja, Först de storbritanniska krigen då. Och sen hamnar han i Polen. Jag såg den här på typ 1700-talet. Så jag kan inte hjälpa dig riktigt. <laughs> <laughs> uh, eh, hur som helst. Första, mm. Den är uppdaterad i två halvor. Första halvan är krig. Och andra halvan är att han eh, då gifter sig med en eh, kvinna. Och det blir en... Eh, familje-barnuppfostrans-film istället. Mm. Typ. Och eh, superbra film. Stanley Kubrick är ju... Wow. <laughs> mm, jag håller med. Mm. Sen tyckte jag inte att... Eh... Alltså, första halvan med kriget var skitbra. Första delen av andra halvan var jättebra. Men sen så tyckte jag inte att slutet riktigt gav någon riktig payoff. Tyvärr. Jag får um... för mig att, per, att du sa något liknande till mig när du hade sett den. Ja, det var nog mest trådigt, Att du inte gillade slutet tycker jag mycket. Nej. Ja, det kanske var Nej. för att den var tragiskt Ja, för. Jamla. <laughs> ja, men den, den är väl väldigt så delar liksom att antingen så älskar man eller så att man slutar eller hatar men ja. mm. Men eh, jag tyckte att det var det svagaste filmen, men jag är fortfarande skitnöjd. Det var en jättebra film. Jag vet inte. Alla har väl sett den, men har man inte gjort det så ska man göra det. Jag är inte säker på att alla har sett just Barry Lyndon av, eh, av Kubricks. Nej, kanske inte. Men eh, ja, jag, jag minns inte som sagt inte så jättemycket från den, men jag kommer ihåg att den här Duellscenen var helt magisk. Mm. Ah, shit. Med... Den jag ja, shit. Den kommer jag Jag kommer inte att slutet riktigt, men den, den kommer jag ihåg. Mm. mm. Jag såg den också på DVD-kopia och det kan ha varit dåligt för att den är ju extremt vacker visuellt. Men den mm. jag såg var väldigt dassiga färger och mm. jag kan tänka mig att Blu-rayen är väldigt fin. Mm. mm. Ser du på Blu-ray? Ja. Det kan ju göra, det jag. Ja, verkligen. Vågade du dig på något betyg? Jag gav den 4 av 5. Mm. mm. Mm. Ja, har ni sett något mer? Ja, jag har sett eh, serie I, Zombie. den pratar vi om lite om mm. Anders får med mm. Jag blev sugen på den ja, Den har varit på listan förut Så jag sett några avsnitt här mm. eh, Cirka två minuter förklarar varför hon blev zombie uh -huh. Och sen eh, fortsätter de det var, det var kul Att hon mm. inte blev en sån här origin story det. Mm. Sjukt mm. Och så Hon äter Hon äter Hon äter hjärnor. Och så får hon visioner som hjälper polisen, om man säger. Jaha. Det, det verkar bli lite för mycket kriminalare, så, i veckans fall och sådär. Okej. Okay. Det är lite småtråkigt. Mm. Men eh, man, ger, det är, man ger småbitar som jag längtar till nästa gång, om man säger. Mm. Som en serie ska göra. Fast det är inte kul när mer så. Men, eh, ja, charmig och kul. Mm. Än så länge. Ser man okay. fortsätt. Ehm... Mm. Mm under inrådan av Martin Tilqvist så vi fick sms av han igår här. Oj, fan, om du du att den? vi skulle se Citizen Four ja. på mm. SVT Play. Det gjorde jag då. Det är från 2014 av Laura Poitras med Edward Snowden, Glenn Greenwald med flera. Den här handlar ju då om Edward Snowden. Mm. Och man får ju följa i realtid i stort sett när han, han kontaktar ju en Journalist med och avslöjat att han har de här dokumenten och vill eh, få ut dem till allmänheten. Eller först, nej, först så har han väl läckt dem på Wikileaks, och sen vill han eh, få ut dem ännu mer mm. tror jag, till medierna och så. så. Det här är ju mm. intressant för var och varandra han har ju telefon och internet och mm. allting. Mm. Ja, det är extremt skrämmande, alltså hur eh, vad är det de säger. De, de har någon slags avlyssningsapparatur. Eh, Som en sån station kan avlyssna 1,6 miljarder människor. Eller och så finns det 40 sådana annat. Om det används på rätt sätt så är det jättebra. För att få fast mm. ja, och banditer. Och, och så finns, om jag fattar det rätt, så har de 1,6 miljoner människor anställda för att sitta och följa sådana här drönare som flyger runt över jorden. Oj. Så det var ganska sjukerande grejer. Eh, och sen är det väldigt roligt att se hur, de, eh, hur paranoida de blir. Och det, det kan man ju förstå såklart att de blir. Men det är väl lite roligt att de i slutet så... Ja, jag kanske inte ska avslöja för mycket. Men de sitter och skriver, till lappar, skriver på lappar till varandra. Mm. Och så river de sönder dem i små bitar. Och... <laughs> ja, det är klart. Mm. Mm. Är det är svårt. Den... den som får bestämma hur mycket de får lyssna. Mm. Och vad som... Ah, lite minnore uppe minority report. <laughs> Men mm. <laughs> som man sa också en rolig grej var eller rolig det var att på hotellet har de ofta sån här VoIP telefoner heter det eller VoIP phones mm. och de kan lyssna av rummet även om du är på <laughs> så kan de koppla så kan de koppla på mikrofonen. Gud. Och eftersom det är sådana internetbaserade så kan de komma och, eller kopplas upp mot nätet och allt möjligt. Så den var väldigt skrämmande på, på många sätt och väldigt, väldigt bra. Men jag tyckte så. det var läskigare att se hur, eh, hur han blev förföljd av att släppa den här informationen. Har du sett det med? Ja, det har mm. eh, Det är ju läskigare än att vi faktiskt blir avlyssnade för det jo, jo, jo. vet man ju liksom. Eller så här, ja... Men kanske inte i hur stor grad, men det vet man ju. Men att man genom att släppa den här informationen blir liksom så jagad så att man måste gömma sig. Så det tycker jag är mer läskigt. Mm. Man tycker ju inte, jag vet inte om man vågar säga det här, nu kommer väl jag att bli offer för avlysning. Men... Nej, men man tycker ju inte att han har gjort något fel direkt. Han avslöjar ju bara att andra har gjort fel. Ja. Det där är ju ja. så svårt det här. Nu knackar det på dörren här. Nej, jag ska ju bara. Fråga <skratt> <Bra> Ja, <gestalt. skratt> ah, Jag vet inte, det har jag sagt förut också att det är svårt att sätta betyg på dokumentärer. Men... Mm. Uh, ja, den är på minst en åtta i alla fall. intressant mm. Mm. Ja, Det är ju sjuka frågor. Eller om man ska ställa sig själv. Vad som är rätt och fel och helt omöjligt. Mm. Har du sett någon mer fand uh, ja nej Nej. Är vi klara? Ja, jag har nog inget mer direkt heller just nu. Då kör vi fliktsört. Det gör vi. Mm. Och jag har förberett lite här. Mm. Så det är bara köra. Ja, du vet vad det är, Fanny. Yes. Bra. Nu är jag lite uh. nervös över hur mycket film jag ska behöva avsluta jag inte har sett. Mm. Men det blir bra. <laughs> jag tror att jag kommer få skippa en här först där. Det blir Spider-Man 2 mot Patch Adams. Jag har inte sett Spider-Man 2 eller Patch Adams. Du har sett Spider-Man 2. Nej, jag har den Sp gamla. Patch Adams har inte jag sett. Nej, då tar vi bort den. Då blir det Spider-Man 2 mot Castaway. Eh, Spider-Man 2, är det den Spider-Man som är bra? Ja, jag tycker det. Tycker inte jag tycker det. inte det. <laughs> och du är inte The Amazing Spider-Man 2? Nej, men det är den med och, och, och, och, och vad heter aha och uh -huh. Push, oh, doktor, push, ja. Ja, ja. ja. Jag tycker att hur är hur bra som helst Jag måste ändå säga Castaway Aj, aj, aj mm. röst ligger på Spider-Man 2 Varför då? Du gillar inte den Nej, men jag gillar inte Castaway heller <laughs> uh -huh, Är för tragisk? Uh, nej, jag vet inte varför <laughs> inte. <laughs> uh, <laughs> Ja, då säger jag också Spider-Man 2 varför <laughs> Så vinner den Du säger inget där uh, uh, du, du, du, du sviker nej, är du, nej. Jo, nej. <laughs> nej. Jag tänkte mer att vi är elaka och Rösta mot gesten. Mm, Okej, okay. förlåt. Um, då tar vi Matrix Revolutions mot Zoolander. Jag har inte sett Zoolander. Än. Nej. Nej. Då blir det Matrix Revolutions mot Dave. Den det jag inte Jag har sett den, men det handlar om amerikansk president. Jo! Ja. Men, vad är det som spelar? Kevin, Kevin Kline. Ja, den har jag nog sett för jättelänge sedan. Ja, jag kommer inte ihåg vad jag tyckte, men... <laughs> Då tycker jag nog Matrix Revolution var bättre. Jag tyckte det då i alla fall när jag såg den. Jag har bara sett den en gång. I Revolutions trean? Ja. Åh ja. oh, fy fan, så den är ju inte bra här, <här> någonstans. <här> <här> bara får då vinna här. vill vi, klick, vi klickar bort David som vi inte minns någonting från den Ja, men den har vi sett. Ja, okej. Okay. Vi Matrix. Ja, vi kör Matrix. Trots att han är dålig. Ska vi köra topplistan sen idag? Eller? Jag vet inte om vi gjort det någon gång. Ja, det kan vi göra. Men vi kör några till först. Mm. Uh, Fight Club mot Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oj, det är Fight Club alla dagar i veckan. Det tyckte jag var svår. Ja, det var ganska svårt, men ni har rätt. <laughs> Då säger jag Eternal Sunshine. Ah. <laughs> men den är väl bra? Det var lite typ på samma filmer. Nej. Nej. Fast inte <laughs> Fast inte. Ja, uh, uh, Fight Club vann. ja. Mm. Uh, uh, oh. Jingle All The Way. Det är alltså julklappsjakten. Med Arnold Schwarzenegger. Ja, Mot Alien. Jag tyckte jag kände det lite orättvist. <laughs> alltså Schwarzenegger är ju bra, men... Nej, jag ska ju Klart Alien. Ja, lätt, lätt. Mm. Ja. Mm. Ska vi ta den här med... när vi gästar filmadikt, eller? eller? lite filmadikt. The Next Reel. Mm. Översättningar. Jingle All The Way blir ju... The Hand for Christmas ja, Presents. Bra just då. Mm. Men nu klickar jag på Alien Har du något eh, sånt roligt? Översättningsmissar eller vad man kan säga. Så kring mm, dem man... tills vi är Kipps med, med dit. Mm. Det kan vara roligt. Mm. Jag upptäckte eh, en guldgruva häromdagen. Det var ju 50-tals eh, skräck och science fiction. Per. Väldigt roliga översättningar. Så det, det har en hel rad där. Jag kanske inte behöver röra med det. Ja, men det. Aha, vi kör lite Arnold-komedien. Kindergarten Cop mot Grease. Jag har inte sett Kindergarten Cop. Har du det, per? Jag har sett båda, men jag säger Grease. Ja, men Nu är inte Anders här att försvara Kindergarten Cop. Vilken låt ska vi ta <laughs> från Grease, då? Uh, jag vet inte. Det är nästan bara bra musik. Åh. Har du någon favorit, nu? Ja. Alltså Greased Lightning, eller? Ah, ja, då. Kör på den. Den är så jäckla bra. Mm -hmm. <laughs> mm, fin. Eh, nästa duell blir men Arnold Schwarzeneggers The Last Stand <laughs> <laughs> mot Back to the Future, part 2. Jag har inte sett The Last Stand. Den är det? ganska ny från 2013. Det är oktober, jag har du sett. Nej, Då blir det istället Daredevil mot Back to the Future, part 2. <laughs> <laughs> <Aj, aj, aj. laughs> Och då är det inte tv-serien jag pratar om. Det blir Back to the Future, va? Ja. Mm? Inga svårare eller idag? Nej. Nej. Och, och vet ni om, det är just idag- de har åkt ut tillbaka till framtiden. Ja, är det bara... Idag... Nej, jag vet vet inte, det. Det. Nej, det är ju alltid så här grej. Så varje dag så skickar <laughs> de ut den där. Typ. Ja, det precis. <laughs> jag vet inte när det är verkligen är. Nej, jag har inte kollat upp det riktigt. Men. Men vi säger det idag, så får ni lyssna på dag en dag. Ja. Eh, Big Daddy- mot Mars Attacks- Vi Big Daddy. We come in peace. <laughs> uh, vad säger jag här? Jag tror jag gillar Big Daddy mer. Det Är det sant? Nej, jag har blivit så avvikt inställd mot... Uh, vad heter han? Tim Burton. Tim Burton nu för tiden. Oj. Fast, uh, jag den... är osäker på vad jag tycker om den egentligen. Ja, fast uh, den gamla Tim Burton är fortfarande bra. Ja. Jo, i och för sig. Ja, jag kan gå med på Mars Om du vill säga det. Ja, vad bra. För då väljer jag Big Daddy. No. Nej, det är jag inte. Jag väljer bort det, tack. Eller fintare. Mm, där var det, jag gillar den. Mm. We kommer in peace, och så skjuter allt och alla. Ja, <laughs> <laughs> ah, visst. <laughs> mm. uh, nu har vi Kubrick här. Full Metal Jacket mot The Prestige. The Prestige är mina favoritfilmer. Oj. Ja, får ah, är förbaskigt på Full Metal Jacket, ja. Den är bra. Den är riktigt bra också. Nej, inte lika mm. bra som The Prestige. Nej. Det känns som att jag kommer bli överröstad här. Mm. Ja, jag gillar också precis. Prestige. <laughs> Men äh, säger ni den? Säger ni Prestige? Ja, ja, ja. Yes. Då säger jag Fullmetal Jacket. Mm. Snällt. Ja. Så vi tar två till och går på topplistan. Ja, det gör vi. Mm. Um, här har vi Scream. Eller siccoli som det står på posten. <laughs> Mot Volteface Som är face-off. Oj. Jag har inte sett Scream Nej men mm. ja, Det är skräck, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, jag, jag gillar Jag gillar alltså Första Scream tyckte jag var hur som helst Ja, det är den uh, ja. Svår... Jag säger Scream i alla fall ja, jag, jag håller med dig denna gången Som du höll med förut mm. <laughs> Lite rättvist får det ju vara ja. Slipper vi bråka också, det blir så tråkigt Ja, no, precis <laughs> <laughs> uh, Då kör vi sista nu Sherlock Holmes från 2009- mot Harry Potter and the Chamber of Secrets. Som jag inte är säker på- vilken det andra är, filmen. Det är filmer, eller? Det tvåan, ja. ja. Då säger jag Sherlock Holmes. Mm. Ja, det får jag nog också göra. Ja, jag säger också Sherlock Holmes. Men mm. då säger jag Harry Potter bara för att vara snäll. Ah, okay. ja. <laughs> <laughs> Har du sett den bilden när- vad heter han Harry Potter? David- Daniel Radcliffe. Daniel. Han är in en <laughs> bob rustning Ja, Fan, så Ska vi dra um, våran ska vi ta 10 topp eller? Mm. Batman Begins. vi börjar på jag börjar på 10. Okay. Eller så börjar vi på ett eftersom du började. <laughs> Batman Begins ligger först. På andra plats ligger Braveheart. På tredje plats ligger Clerks. På fjärde plats ligger Blade Runner. Femte Home Alone. Sjätte Groundhog Day. Sjunde Ice Age. Åttonde, Mars Attacks Det känns oh. inte som att vi har haft det så många gånger jag, jag tror vi bara haft det en gång Ja Så hoppar den upp på plats åtta det det kanske, De mixar väl ihop Vad vi har tagit innan typ. Ja, kanske eh, Nio, Big Daddy Och tio, The Terminator det Var det inte så dålig listan ja. Nej, nej Inga jättedåliga filmer här kanske I alla fall ja. Men det borde ju finnas andra filmer som vi höger upp än typ Mars Attacks, kanske. Ja, jo, man tycker ju det. Men det känns som att till exempel eh, Gudfaden 2 och sånt har vi ju röstat många gånger på, men... Eh, mm. ja. Och där har vi vunnit. Ja, man kan lita på den här listan, riktigt. Ja, är det är roligare att köra varje duell för sig än och se på liksom, resultatet sen. Ja, det är mm, sant. det var så Nu tar vi aldrig den topplistan och mer. <laughs> Ja, jag trodde vi skulle rösta på topplistan. Hur ska vi göra då? Ja, jag vet inte. Nej. <laughs> ja, men det var roligt. Det var rätt okej. Ja, rätt okej. Eller? Ja. Mm. Då hoppar vi på veckans fråga. Jaha, då var det dags att önska er välkomna till veckans lyssnarfråga. Den vanae lyssnaren hör kanske på en gång att det inte är Mr. Tillqvists som ska ställa den denna vecka, utan det är Jag, Jonathan Blomberg som har fått den äran Jag pitchade en idé för Martin här tidigare under veckan Om vad jag tyckte att frågan borde vara Och han höll helt med Och tyckte även att jag skulle få äran att ställa den själv Så frågan är som följer Vilken monolog eller vilket tal i en film eller tv-serie tycker ni är det absolut bästa eh, ni kan få slänga in några runner ups om ni känner för det eh, när jag pitchade idén för eh, Mr Tillqvist så nämnde jag promotion teasern för Prometheus eh, som finns på Youtube, eh, jag rekommenderar att kika på den så får ni ett litet hum om vad det är för typ av tal eller monolog som jag är ute efter eh, Och när ni svarar på frågan så glöm eh, givetvis inte att hashtaga Filmpodden så att Per och Gustav har möjlighet att se vad det är ni tycker. Eh, det var allt för mig. Jag får önska en fortsatt trevlig lyssning. Ha det bra. Hej. Blomman här eh, kör en gästfråga. hur mm, kul. Mm. Han fick eh, han fick tillåtelse av generalen också. Ja. Mm, perfekt. Han frågar först. Japp. Det är bra. Mm. Så. Uh, nu var det slut då. Det ja, nu... Tråkigt. Vi... Mm. Uh, nu får fan säga vad hon vill. Nu <laughs> säger du det kul. <laughs> Nej. Får jag promovera min podcast? Ja, oh, det får du börja Det är ganska kul. Ja, jag poddar på Den perfekta filmen heter vi. Och man kan hitta oss på Facebook till exempel, eller på Twitter, där heter vi DPF-podd. Eller så finns vi på haldutsätten.com/Den perfekta filmen. Mm. Och mig kan man hitta på Twitter också om man är intresserad av mig. Och jag heter Fanny Janke. Mitt efternamn stavas J-A-H-N-K-E. Lycka till! Mm. Vi skickar med en länk i beskrivningen också. Mm. Det gör vi. Perfekt! Ja. Tack så mycket! Och ni når oss på filmpodden.se facebook.com /facebook /filmpodden, där min dotter Julia blev 100 gillaren. Mm -hmm. Och sen fick vi tre eller fyra till efter mm. det. Så vi över hundra. Det går bra nu. Mm. Mm. Var hemskt din dotter inte hade gillat det innan. Hundra <laughs> persidan. Jag får ta och prata ja, lite det. här. Med ja, det är Upplyser mig om sådana saker. Ja, det är bra. Ett filmpodden, ett klarsedd och ett per76 på Twitter. Mm. Och Instagram struntar vi. Ja, kan vi göra. Så, tack och hej. Tack och hej. Tack för idag. Hasta la vista, baby.